Kapittel 24 Vad kommer det av at tider ikke er blitt tatt vare på av den allmektige, og at selv de som kjenner ham ikke har sett hans dager? Det finnes de som flytter grensemerker. En jord har de revet til seg, så de kan gjete den. De driver bort selv farløse gutters eselhingst. De tar enkens okse som pant. De trenger de fattige ut av veien, samtidig har jordens nødstilte holdt seg skjult. Se, som sebrar i ødemarken har de dratt ut til sin virksomhet, i det de har lett etter føde. Ørkensletten gir hver enkelt brød til guttene. På marken høster de dens fôr, og den onde svingård plyndrer de i hast. De tilbrenger natten nakne, uten et klesplagg, og uten noe å dekke seg med i kullen. Av fjellenes kraftige regnvær blir de gjennomløte, og fordi de ikke finnes ly, må de trykke sig in til en klippe. De river en farløs gutt bort fra brystet, og det den nødstilte har på seg, tar de som pant. Nakne må de gå omkring, uten et klesplagg, og sultne må de bære de innhøste dags. Mellom terrassemurene tilbringer de middagstiden. Vinpresse må de tråkke, og likevel lider de tørst. Fra byen stønner de døne til stadighet, og de dødelige såredes sjel roper om hjelp men Gud betrakter det ikke som noe utilbørlig. De viste seg å være blant dem som gjør opprør mot lyse. De kjente ikke dets veier, og de holdt seg ikke til et stier. Når det blir lyst, står morderen opp. Han dreper så den ødstilt og den fattige, og i løpet av natten blir han som tyven. Ekteskapsbryterens øye har speidet etter kveldsmørket i det han sier, «Intet øye kommer til å se meg» og over sitt ansikt legger han et dekke. I mørket har han brutt seg inn i hus. Om dagen må de holde seg innelåst. De har ikke kjent dagslyset. For morgen er det samme som dyp skygge for dem. De er jo kjent med hva den dype skygges plutselige rettsler er. Han er rask på vannenes overflate. Deres jordstykke skal være forbannet på jorden. Han kommer ikke til å vende seg mot vingårdens vei. Tøken sammen med heten bort botsnøvan. likeke så jjørjeol med dem som har syndet. Molive vil glemma om. Marken vil syga om gi sig med hag. Han kommer ikke længe til å bli husket. O ettældigheten vil bli brukket akkurat som et tre. Han inlater sig med en ufrugt på som ikke føder, og med en enke, som man ikke jøg gått i han skal visselig dra sterke menn bort ved sin kraft. Han skal reise sig og ikke være trygg for sitt liv. Han skal la ham være trygg, så han kan holde sig oppe, og hans øyne vil være på deres veier. De er kommet høyt opp en kort stund. Siden er de ikke mer, og de er blitt fornedret. Som alle andre blir de plukket av, og som toppen på et aks blir de skåret av. «Så vem skal nå gjøre meg til løgner og gjøre mitt ord til inntet?»